Isus, put, istina, život. Poglavlje 14. Neka se ne uznemirava vaše srce, vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U kući oca mojega mnogo je stanula. Da nema, za zabih vam rekao, idi vam pripraviti mjesto. I kad odim i pripravim vam mjesto, opet ću doći i k sebe vas uzeti, da i vi budete gdje sam ja a kamo ja idim, put znate. Rekni mu Toma, gospode, ne znamo kamo idiš, kako možemo znati put? Odvrati mu Isus, ja sam put, istina i život. Niko ne dolazi k otsu osim po meni. Ako ste upoznali mene, i oca ćete mojega upoznati, ali od sada ga poznajte i vidjeli ste ga. Rekni mu Filip, gospode, pokaži nam oca, i tu nam je dostan odvratimu Isus jer me još nisi upoznao Filipe, a toliko sam vremena s vama ko je vidio mene vidio je i oca kako da ti kažiš, pokaži nam oca ne vjeruješ li da sam ja u ocu i da je otac u meni riječi koje vam ja govorim ne zborim samo od sebe nego otac koji prebiva u meni čini svoja djela vjerujte mi da sam ja u ocu i otac u meni ne onda vjerujte zbog samih dijela. Zaista, zaista, kažem vam, ko vjeruje u mene, činit će ona dijela što ih ja činim i veća će od ovih činiti, jer ja idim k ocu. I što god zaiščete u moje ime, to ću učiniti, da se proslavi Otac u Sinu. Što god zaiščete u moje ime, ja ću učiniti. Obećanje Duha Svetoga. Ako me ljubite, zapovjedi ćete moje držati, a ja ću moliti Otca i On će dati drugoga branitelja, da bude s vama zauvijek duha istine. Njega svijet ne može primiti jer ga ne vidi niti poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas prebiva i u vama će biti. Neću vas ostaviti sirotne, doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, a vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj dan, Vi ćete spoznati da sam ja u ocu svojemu i vi u meni ja u vama. Ko ima moje zapovjedi i drži ih, taj mene ljubi. Ako mene ljubi, njega će ljubiti moj otac i ja ću ga ljubiti i njemu ću se očitovati. Rekni mu, Juda, ne iskarijotski. Gospode, a kako to da ćeš očitovati u nama, a ne svijetu? Odgovorim mu Isus. Ako me ko ljubi, Moji će riječ držati i moji će ga otac ljubiti I k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti Ko na ljubi mene, mojih riječi ne drži A riječ koju slušate nije moja, nego onoga koji me posla Otca To sam vam zborio dok sam boravio s vama A branitelj, duh sveti, koga će otac poslati u moje ime On će vas poučiti svemu i podsjetiti vas Na sve što vam ja rekoh. Mir vam. Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam. Ne dajem vam kao što svijet daje. Neka se ne uznemirova vaše srce i ne boji. Čuli ste da vam rekoh, idem i vratit ću se k vama. Da me ljubite, radovali bi se što idim k ocu, jer otac je od mene veći. Rekao sam vam sada prije no što se dogodi. Da povjerujete kad se dogodi, neću više s vama mnogo govoriti jer dolazi knez ovoga svijeta. On protiv mene ne može ništa, ali da bi svijet spoznao da ljubim Otca, ja li činim onako kao što mi Otac zapovjedi? Ustanite, hajdemo odavdi.